На мою думку, гершка треба зв'язати і запакувати в лісі, а для певності хоч викопати для нього яму, як на пашню, там, та там і держати. Його язик нам пригодиться, та й дукати. «Сину мій, радість моя!» – вигукнув зворушений титер. «Що, панове, думаєте?» – звернувся він до всіх. «Як його думка?» Та пошли Боже й нам на старість таку промовив довгонос. Звичайно діло говорить. Оно так погодився й качур, а все б краще порішити його, почуха він потилицю під шапкою. Та не вискочить він, пане дядьку, з пашеної ями. Посміхнувшись, з певністю сказав Петро: "Головою ручуся, не вискочить. А от як доведеться брати замок, то він нам і пригодиться". Він шельма знає там усі ходи й виходи, та крім того, може підкупити і жида замкового. Ну, то поки що, хай йому дідько, – згодився качур. Усі якось підбадьорилися і повеселішили, але вибігла сіней пріся і збентежила всіх несподіваною звісткою. – Тату, – заговорила вона тримтячим, сліз голосом, – пан отець кличуть, батюшка відходять. «Господи!» – скрикнув приголомшений звісткою титар, звівши руки до неба. «Твоя воля!» – усі, поскидавши шапки, побожно перехрестилися. Пана отець усіх просять, щоб зайшли попрощатися», – додала пріся. І, не маючи сили стримати плачу, вибігла в сіни. Титар теж поспішив слідом за дочкою, а за титарем рушили усі. Освітлені місячним сяйвом, підходили постаті до дверей, і поринали в чорну млу, неначе зривалися з порога в якесь провалля. Запрошені боязко війшли до світлиці і, перехрестившись, спинилися півколом біля дверей. Перед їхніми очима постала така картина. На полу лежав умираючий, обличчя його виснажене стражданнями, було зовсім спокійне. Якась невиразна усмішка влукала коло зімкнутих уст. Напіврозплющені очі були спрямовані на тих, що ввійшли. У головах отця Ларіона стояв місцевий священник і шепотів отходну молитву. «Нашого молільника і заступника кличе до себе «Творець милосердний, розлучає нас, його свята воля! Попрощайтеся!» сказав отець Хома, закінчивши молитву, голосі отримтів від скорботи, рвався від жалю. Усі перехрестилися, зворушені тяжкою хвилиною, і безнадійно посхиляли на груди голови. Тяжке зіткання повисло безсилим стогоном у низькій і похмурій світлиці. Як же їх щадити, наших мучителів і катів, пролунав серед цієї гнітючої тиші якимсь дисонансом, сповнений обурення і протесту голос Качура. Як же щадити, дивіться, це ж діло їхніх рук. Хто не знав дорогого нам панотця, коли в нужді хто, він останній свій шаг несе, останній свій шматок переломить. Скрив дядького, йде, заступається, до диких звірів йде. І ось розтерзали за нас, нашого батька. Ось він, наш милостивець, наш заступник, лежить нерухомо, а ми, сироти, стоїмо, склавши руки, і тільки зітхаємо, говорив збуджено і дедалі голосніше качур. Стоїмо і зітхаємо», – підвищив він голос, «а коти, литаї бенкетують і сміються з нас. Як же нам їх щадити? О, присягаюся перед цією святою страдницькою душею, помститися за все, за все і за цього мученика». Слова Качура схвилювали всіх, багато хто плакав, але й зрошені слізьми очі загорялися мстивим похмурим вогнем. Умираючий чув цю надгробну промову, і вона, як видно, справила на нього враження, спершу засвітилася в старого усмішка в пригаслих очах, а потім по обличчю заходили якісь тіні. Помітно було, що страдник силкувався зібрати останні майже з сили, щоб промовити прощальне слово. «Сину мій», – заговорив місцевий священник – не нам грішним судити братів своїх, не нам воздавати за діяння їхні, є над усіма нами вище на зарі небесні.